Ötvenedik fejezet Jó újra pollal találkozni. Hosszas egyeztetés előzte meg, hogy végre leülhessünk sörözni. Alaposan megnézem őt. Talán én is teljesen más vagyok a civil életben, mint katonaként. Ma be kell rúgnunk, Robert. Mindenképp, röhögök vissza. És hazaviszek egy nagyon bögyös szőkét. Hm, jó hangzik. Ámen. Elénk teszik a sört. Mi azonnal meghúzzuk, mint akik hónapok óta erre vártak. Három hónapja tértünk vissza. Azóta csak gyakorlatokon voltunk, bevetési, taktikai megbeszéléseken és lőgyakorlaton. Letesszük a korsót, majd a vállamra csap. Mi van? Olyan langyos vagy. Pontosan fogalmazza meg, miként is érzem magam, amióta hazajöttünk. Igen, langyos vagyok. Szívesen lennék acélosan jéghideg, vagy lüktetően tűzforró, de tényleg olyan semmilyen ez az egész. Fogalmazhatunk úgy is, hogy szar. Lehet, hogy fáradt vagyok. Miben fáradtál ki? Azért csak van időt pihenni. Igen, a testemnek van, nyögöm meggondolatlanul. Elkomolyodva előredől, amitől a felső teste szinte felfekszik az asztalra. Gáz van. Nem nincs. Megvolt a pszichológiád? Mondom, hogy nincs gáz. Minden bevetés után kötelező a pszichológiai vizsgálat, de az sikerrel lezárult. Vívódásomnak jelen esetben semmi köze a hivatásomhoz. Paul visszaereszti a testét, majd keresztbe fonja a karját. A közös gyakorlatokon az elmúlt hetekben, hónapokban nem volt lehetőségünk normálisan beszélgetni. Beleszerettél. Késként hasít belém ez az egy szó. Hiába akarom tagadni, felsóhajtva csak a vállamat húzom fel. Jó sokára nyögöm ki. Tele van ezzel az egésszel a faszom. Pontosan mivel? Azzal, hogy folyton eszembe jut, gondolok rá, és még ha a hangja is itt a fülemben. Érzem az orromban az illatát, a tenyeremben a haját. Belekortyol a sörébe, és bár az akció lezárta után többé sosem kérdezte, hogy volt-e glória, és közöttem valami bizonyára tudja. – Végig szeretkeztétek a karantént. – Két nap volt a karantén. – Oké, okay. és végig nyomtátok a két napot? – húzza föl a szemöldökét. – Megtámasztottállal elmosolyodom. – Rumbáztál már, Pól? – Mi? – Hagyjál már. – Pedig gyilkosul jó. Hátra hanyatlik a fejem. Behúny szemmel képzelem magam elé, ahogy Glória egész teste hullámzani kezd. A csuklója után az egész karja mozdul. A málkasa apró köröket ír le, a hasa megfeszül és elernyed, miközben a csípője ugyanazt az ütemet diktálja, mint a málkasa. Hú! Robert, tudod, hogy egy numera is elég ahhoz, hogy kötődj. Te túl jó fej srác vagy, neked régen sem ment a kurvázás. Azt azért nem mondanám, elég jó voltam benne, emelem meg a mutató ujjamat. Kocintunk egyet a két súlyos korsóval, majd megint meghúzzuk a sört. Úgy értem, te túl jó szívű vagy. A nőket meg kell dugni, aztán továbbállni. Eljön az ideje a nősülésnek, de te minden nővel úgy bánál, mintha ő lenne a jövendő beléd. Te hülye vagy, ez nem igaz. De. Ugyan már. Miért? Mert nem élvezem az aberrált dolgokat? Na, na, na, na, na, ne beszélj úgy, mintha én beteg lennék. Csak szeretem keményen. Ennyi. Én is szeretem keményen, baszki, hagyjál már. Tényleg szeretem. Hátulról. Vadul. Nem szemtől szembe. Semmit sem érezni belül, csak a testednek adni át a két. Ja, semmi bajom a kemény szexzel. Csak az a baj, hogy a rumbával sem. Nagyon röhög. Fogalmam sincs, milyen mi vicces neki. Egyébként nem is értem, honnan veszi ezt az egészet. Kb. annyit kurváztam, mint ő. Azt meg honnan tudja, mi zajlik le négy fal között. Tudod, szerintem menj be a központba. Piszok nagy bajban vagy. Még mindig röhögök, megbögdösöm a homlokát. Hülye vagy? Hidd el, Robert, bajban vagy. Menj be és kérdezősködj, segítségre van szükséged. Te miről beszélsz? Kérjek pszichológiai kezelést azért, mert nem pszichológiára gondoltam. Vág a szavamba, majd elkomolyodik. Kivár, de még csak az érdeklődésemet sem kelti fel. Menj Lizához, segíteni fog. Liza az alanyokat tovább kísérő csoport egyik tagja. Nem vezető beosztásban dolgozik, de tény, hogy sok mindenbe belelát. Te megőrültél? Figyelj, Robert! Ha ilyen kis kutya szemekkel nézel rá, azt is elmondja majd, amit nem akarsz. Szerintem téged már ütött a sör. A sör újra beleiszik az italába. Az ábrázata azt sugarja, hogy ő nagyon is komolyan beszél. Bánni fogod, ha nem teszel meg mindent. Nem kaphatok információt, ezt te is tudod. Megdugni sem dughattad volna meg, sőt, ki is kellett volna nyírnunk, ha a szabályzatokat és a parancsokat vesszük alapul. A kezét az asztalra fekteti, dobolni kezd az ujjával, a tekintete belevész a semmibe. Tudod, miért vitted sokra a hadseregben? Mert következetes vagy. Ezt arra érti, hogy az akció után megkaptam az őr rendfokozatot. Igazság szerint nem is örültem neki, mert ez már eléggé behatárol. Századosként sem volt mindennapi, hogy tagja vagyok a támadó osztagnak, de őrnagyként már végképp kirívó. Egyelőre még nem jeleztem sem én, sem a delta, hogy kiszállnék, de tudom, ami késik, az nem múlik. De néha kicsit elveszíthetnéd a fejed, úgy, ahogy én szoktam. Végre a szemembe néz, én pedig csak arra tudok gondolni, hogy a karanténban pontosan ez történt. Magadért is tegyél néha, ne csak a hazádért. Hiába minden. Úgy sem fogok információt kapni, de voltak éppen, az mindegy is. Katonaként megtanulja az ember, hogy a próbálkozás az fél siker, a fél pedig a feloldozás. Feloldoz a vezeklésből, amibe akkor taszít a sors, ha meg sem próbálod. Bólintok majd a magyaróért nyúlok, ami piszoksós. sós. Jó lesik rá a sör. Paul elnéz mellettem majd kihúzza a derekát. Micsoda kínálat érkezett. Hátrafordulva két dekoratív nőt fedezek fel az ajtóban. Egész jól néznek ki. Na jó, faszául néznek ki. Visszapörtülök, mert a hölgyek észlelik, hogy őket lessük. Nem kedvelem az ilyesmit. Ha akarok valamit, oda megyek. Nem kertelek. Visszem és élvezem. De az, hogy előtte méregessem, csurgassam a nyálam, az nem nekem való. Egyedül Glóriával történt meg ez, de nála nem is volt feltett szándékom, hogy hozzáérek. Mi lenne, ha megpróbálnál kicsit kedves lenni? Kedves leszek, vágom rá. Robert, ne basz már ki velem. Úgy mered a szemem közé, hogy majdnem kitör belőlem a röhögés. Halálos fenyegetésnek veszem. Nyugi! Enyém a mini szoknyás. Föláll, én zavartan ráncolom a homlokomat. Hé, hey, nehogy már oda menjen, ezt az égést! Annak csak felhúzom a szoknyáját és már az egyém is. A farmeros a tiéd lehet. Köszi. Állj már föl. Te ülj le. Úgy viselkedsz, mint valami kiéhezett kújon. Csajozni sem tudsz. Hát képzeld, Robert. Ennek csak az az oka, hogy nem csajozni akarok, hanem szexelni. Na gyerünk. Tényleg elindul. Apicsába. Nem hiszem el. Gyorsan felállok. A nyomába szegődöm, miközben ellenőrzöm magam a pult mögötti tükörben. Az ingem gallériát igazgatva csóválom meg a fejemet. Arról volt szó, hogy ma berúgunk, meg beszélgetünk. Kicsit sem nyaltam ki magam. Borostás vagyok. A hajam is sokat nőtt, amibe ráadásul most úgy túrok bele, mint valami kis buzi. Szánalmas vagy. A nők úgy néznek föl ránk, mint két szende szűz. De lerír róluk, hogy pontosan erre számítottak. Helló hölgyeim! – Kezdi Pól, és én ettől azt is szégyellem, hogy a világra jöttem. – Csatlakozhatunk. – Persze, csak nyugodtan. Pól azonnal a mini szoknyás mellé csapódik. Aki szemmel láthatólag nem spórolt a sminkeléssel, van rajta púder rendesen. A másik sokkal természetesebb, de ő sem piskóta. – Pól vagyok. – A haverom Robert. Belerúgok a lábába, agyfasz kapok attól, hogy bemutat, mint a kisfiát. – Hello, Robert. Néznek rám mindketten. Jó estét, felelem, mire Paul vigyorogva bámul a képenbe, és a két nő is összenéz. Én már csak ilyen maradi vagyok. Trészi vagyok, ő meg Helen, mondja a mini szoknyás. Összenézek azzal a bizonyos helennel, rögtön zavarba jön. Nem értem miért. Póla nagy semmiről kezd beszélni, én közben magyarót eszegetve próbálok jó pofát vágni. Helen feszültnek tűnik, de nem igazán hat meg. És mivel foglalkoztok? Katonák vagyunk, vágja rá Pól. Ó, ne, tényleg? Fogalmam sincs, mi olyan veszett izgalmas a katona szóban, de mindkét nő úgy kezd fészkelődni a székén, mint a tojásokat keltő madár. Az egyenruha izgatja a nőket. Ezt régen sem értettem, és most sem. De, de. Póla szemöldökét táncoltatja, mint valami playboy. Még két perc is azok a rövegéstől ezt az észjátszást. Ah, ez csúcs. Olyan afganisztános küldetésben is voltatok? Paul dagadó mellel fogadja a kérdést, én azonban szánalmasnak vélem ezt az egészet. Igen, többek között ott is voltunk. Békefenntartók vagytok? Vág közbe az okos kis Helen. Én elintézem egy helyes léssel, de Paul rákezd. Na annál azért kicsit többek. Az mit jelent? Paul rám sandít. Nagyon remélem, hogy nem kezd mesélni, mert nem is tehetné. Terrorista ellenes bevetésekre. Mi lenne, ha inkább a fociról beszélnénk? Vágok közbe. Mindhárman döbbenten lesnek, mert most szólalok meg először. Pól feláll majd int a fejével. Gyere, hozzunk még magyarót. Hú, szerintem bepöccent. A pultnál felé fordul, de gyorsabb vagyok. Ó, ez csúcs, ó, tényleg, idézem nyálas hangon a nőket. Baszki, ezt kihagyom. És mond csak, mióta hozott te szóba nők előtt a munkát? Hülye vagy? Úgy játszod az eszed, mint valami kezdő. Soha senkinek nem beszélhetünk a munkánkról. Semmit sem mondtam, csak hogy katonák vagyunk. Ja, és ha nem állítanak le, akkor meddig mész? Néha komolyan azt gondolom, hogy polnak elment az esze. Mi a franc bajod van, Robert? Hányok az ilyen nőktől? No ne, a kis kokainos kész hercegnő volt, mi? Ökölbe a kezem. Előrébb dőlök, de nem mozdul. Érzi, hogy túllépte a határt. Oké, okay, bocs, de most komolyan eljátszod a finnyást. Figyelj, te azt csinálsz, amit akarsz, de én hazamegyek. – Na, mi is te a tudod hova? – kapja a karomat, nehogy elinduljak. – Feltűntek az arányok. – Ha lelépsz, itt maradok két nővel, és a szépike tuti nem hagyja itt a barátnőjét. Nem tudom hazavinni. – Nem is szépike? – röhögök vissza. – Robert, most komolyan magyaráznom kell. – Nem, nem kell. Az asztalhoz nézek. A nők minket miregetnek, bizonyára rájöttek, hogy valami nem oké. Remélem, nem akarsz nekik a bevetéseinkről zagyválni. Mit csinálok ha felizgatja a nőket? Megcsóválom a fejem, és fel is sóhajtok. Oké, okay. visszamegyek, ha nem beszélünk munkáról. Munkáról is nincs, tiszteleg egyet. Értettem, őrnagy. Na, menj a picsába, lódulok az asztal felé. Legyen boldog.